Ist ein Gespenst. Natürlich bin ich ein Gespenst. Ein Gespenst mit einer rostigen Rasselkette. Ja, ja, doch, fängt das schon wieder an.、Oh, wenn du wieder meine rostige Rasselkette vergessen hast. Schon gut, schon gut, aber nun sei bitte ruhig. Was wollte ich denn eben sagen? Ach ja, wie gesagt, Hui Boo ist ein Gespenst mit? Mit einer rostigen Rasselkette. Einziges für Schloss Burgeck behördlich zugelassenes Gespenst. So steht es für alle Zeiten ganz oben in der dicken Fledermausturmkammertür eingebrannt. Hier hause ich in meiner alten, vermoderten Holztruhe. Musst du denn immer dazwischen, Geister? Also dort oben, in der alten, vermoderten Truhe, haust der Geist von Burgeck, seitdem er vor über 400 Jahren über Nacht aus dem lustigen und fidelen Ritter Balduin. In das Gespenst Huibu verwünscht wurde. Verwünscht nochmal! Ja, genau so begann die ganze verwünschte Geschichte. Und seitdem m u s s das Gespenst allnächtlich zur Geisterstunde laut durch das Schloss spuken und heulen. <lacht> Aufhören! Ich weiß ja, dass du's kannst! So lange geisterte Huibu allein vor sich hin und hatte schließlich als einzigen Gesellschafter nur noch den alten, kurzsichtigen und schwerhörigen Schlosskastellan, bis eines Tages König Julius der 111. b u r g e g g erbte. Anfangs war das Gespenst ziemlich wütend auf den König, weil seine Majestät bei seiner Erscheinung kein bisschen erschrocken war. Doch bei Braten, Kuchen und Wein wurden die beiden bald gute Freunde. Du meinst die allerbesten Freunde. Meinetwegen auch die besten. Die allerbesten? Ich muss es schließlich am besten wissen. Ich bin doch das Gespenst. Du sagst es, Huibu. Und bei ihren mitternächtlichen Gelagen haben die beiden vielerlei gemeinsame Spukereien ausgeheckt und erlebt. So hatte Huibu die hässliche, grässliche Gräfin Etepetete mit der spitzen Nase und der dicken Warze und dem dünnen Haar darauf verscheucht. sowie zwei s c h l o s s d i e b e gefangen und auch einem superschlauen Professor, der nicht an Geister glauben wollte, das Fürchten beigebracht. Doch dann war s c h l o s s b u r g e c k umgebaut und aus Huibu ein hochmodernes Gespenst geworden, das die Bauarbeiter mit ihren eigenen Maschinen zum Teufel jagte und seinen verlorenen Schatz wiederfand, sodass der König die bildschöne Prinzessin Constantia heiraten konnte. Wobei das Gespenst die Hochzeitsgäste ebenso verschreckte, wie es die 500-Jahr-Feier auf Burgeck durch seine Geistereien störte und schließlich sogar durch seine Heulerei den prahlerischen Bruder der Gräfin Etepetete, der das Schloss in Besitz nehmen wollte, zum Schlottern brachte. Allerdings war das Gespenst bei all diesen Spukereien noch ziemlich vom Pech verfolgt gewesen, und wenn es geglaubt hatte, dass es fortan in Frieden geistern könnte, So hatte es sich geirrt. Eines Morgengrauens, als Huibu. Nach einem anstrengenden nächtlichen Spukgelage unsichtbar auf der heruntergelassenen Burgzugbrücke hockte und über sein verflossenes Dasein nachgrübelte, wurde er plötzlich durch ein quietschendes Geräusch aufgeschreckt. Heda, heda, h a l t h a l t a n h a l t e n Nicht die Brücke hochziehen, ich klemme! Ich werde eingeklemmt und zwischen Brücke und Tor eingezwängt!、Ah! Verrucht nochmal! Wer wagt es, sich an mir, dem s c h l o s s g e s p e n s t zu vergreifen?、Ja. Oh, oh, oh, oh! Ich bin total zerquetscht, plattgedrückt und b r e i t g e p r e s s t、oh, oh, oh. Hinkend schlich das unsichtbare Gespenst zu seinem Fledermausturm und verkroch sich wehklagend in seiner vermoderten Holztruhe. Und das war erst der Beginn. Denn als Huibu einige Tage später in seinem durchlöcherten Hemd als kreidebleicher Abt durch die Ahnengalerie wandelte, widerfuhr ihm das nächste Missgeschick. Ja, bei allen guten Geistern. Es geht doch nichts über ein Wiedersehen mit den meinenden. Bei allen bösen Geistern, wer da? Wer reißt da die Tür auf? Es zieht! Es zieht mich hinweg und hinfort! Ja. Ja. Oh. Oh. Oh. Weiche von mir und hinnen, widerlicher Luftzug. Nein, nein, ich will nicht, ich mag nicht in die Luft gehen. Nein, nein, nein, nein. nein. Mit wildem Windfauchen wurde das heulende Abthemden-Gespenst aus der Ahnengalerie hinaus und durch den Schornstein hinauf auf die Burgzinne gefegt, wo es sich nur langsam wieder von seinem schweren Schock erholen konnte, als es an die vielen Weinfässer. Im Keller dachte. Aber kaum war es in der darauffolgenden Nacht in seiner berüchtigten Gestalt als schieläugiger Kutscher, angetan mit einem schwarzsamtenen Mantel, einem breiten Schlapphut mit einer bunten Feder, in das Weingewölbe geschlichen und in eines der Fässer gekrochen, geschah ein neues Unheil. Ha! Hier drin im Fass bin ich vor allen Nachstellungen sicher und kann mich in Ruhe stärken. <lacht> Vermaledeit, wer rollt und poltert und kugelt und kullert mich rum? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> das war ein Schlag und das geht zu weit. So eine u n v e r f r o r e n h e i t ist noch nie dagewesen auf Schlossburgeck.、Ja. So geht es wirklich nicht weiter. Steig sofort aus dem Fass. Ich muss ein ernstes Wörtchen mit dir reden, Hui Buu. Ein Glück. Du bist es, Julius, mit dem Kastellan. Schaut mich an, wie ich zugerichtet bin. Ich bin das Opfer hinterhältiger Hinterlisten. Das geschieht dir recht. Seit Tagen bringst du das ganze Schloss durcheinander. Meine Gemahlin Konstantia beschwert sich, dass du in der Ahnengalerie Gegenzug gemacht hast. Der Kastellan ist wütend, weil du andauernd die Zugbrücke rauf und runter leierst. Und nun bringst du auch noch meinen Weinkeller in Unordnung. In ein Tu-Vabu, wenn ich mir als Kastellan diese Äußerung gestatten dürfte. Aber, aber, aber, aber, das, das war, war, war doch nicht ich, Julius. Wer sonst? Wer treibt denn hier unentwegt Unfug? Du, Huibu. Mit Nüchtern? Ihr tut mir unrecht. Hört mich an. Ich sage euch, es geht um auf Schloss b u r g e c k Sehr wohl. Seit、äh, 400 Jahren ein gewisser Schlossgeist, Huibu, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Nein, nein, ihr versteht mich, Mist, lieber Julius. Auf b u r g e c k gibt es noch ein zweites Gespenst. Tu meine Güte, noch so eine verfutterte Erscheinung. Das halten meine Nerven nicht aus. In diesem Fall würde ich untertänigst um meine Entlassung nachsuchen, falls mir die Kühnheit vergönnt wäre, Majestät. Ja, Julius, ich will meinen letzten abnehmbaren Kopf verwetten, wenn der fremde Geist nicht in einem dieser Weinfässer steckt. Und deshalb werde ich sie auf der Stelle untersuchen. Oje,、oh、das kann ja heiter werden, das sind doch 13 Fässer. Und unser Gespenst schwankt schon bedenklich, wenn ich als Kastellan darauf aufmerksam machen dürfte. Keine Sorge, ich geistere noch kerzengerade und werde diesem dreisten Eindringling schon heimleuchten. Haltet mal die Lampe hoch. Nein, nein, nein, noch, noch ein, noch ein bisschen, bisschen höher. Ja, ja, so. Ich werde mal gegen das erste Fass schlagen. Ah, ah, ah! Klingt prachtvoll, voll. Ja, gebt Acht. Ihr stellt euch hier an die Öffnung und passt auf. Ich krieche hinein und wenn ich meinen Widersacher hinausjage, packt ihr ihn am Kragen. Von mir aus verschwinde schon. Bin schon im Fass. Hast du was entdeckt? Augenblick. Lass mich nur mal ein kleines Schlückchen probieren. Ach, da, da, da, da drin war niemand. Aber der Wein, der Wein war schön süffig. Wenn es dir recht ist, kriech ich gleich in, in das nächste Fass, Julius. Ja, ja, mir ist alles recht. Na, was ist? Das ist, war wieder nichts. Doch dieser Wein war noch besser. Und nun, nun, Julius, kommt Nummer drei. Der, der, der wird immer vorzüglicher. Zum Donnerwetter, du sollst nicht trinken, sondern suchen, Huibu. Bin schon dabei. Während der König und der Kastellan ungeduldig mit der Stallaterne l Wache hielten, kroch Huibu der Reihe nach in ein Fass nach dem anderen und probierte dabei so ausgiebig von dem guten Wein, dass er jedes Mal berauschter wieder herauskam. Bis er schließlich aus dem dreizehnten Fass krakeelte. Hier, hier ist dieser Ruchlose. Wie, was, wo? Wir sehen nichts. Es ist zu、so、zwielichtig. v e r s p u c k n o c h mal! Warum habt ihr diesen Widerling entfleuchen lassen, Julius? Er hatte sich in Nebel aufgelöst. Verruchter Irrtum! Das war doch ich! Ich hatte mich in einen wallenden Nebelschwaden verwandelt. Ja, ich würde lieber sagen, in eine Weinwolke, die weiße Mäuse gesehen hat. t e n <küm> Wenn die Feststellung einem alten Kastellan gestattet ist. Aber Julius! Julius! Hab, hab, habt ihr denn nicht das hämische Gelächter vernommen? h ü Ja, Ich dachte, das wärest du. Mitnichten! Ich heule doch nur Hui-Bu! Hui-Bu! Hui-Bu! <sess> Na, so eine Pleite. Dann ist uns der fremde Spuk entwischt. Nein, nein, nein, nein, so eine Infamie! Aber, aber ich, ich ahnte es. Die 13 war seit jeher meine Unglückszahl. Wenn ich da an meine Verwünschung denke. Doch jener dreiste Geist wird sein Dasein noch bereuen. Das schwöre ich, so wahr Mitternacht ist. Aber Mitternacht ist längst vorbei, wenn ich darauf aufmerksam machen darf. Dennoch, dennoch, wir Geister schwören stets bei Mitternacht, auch wenn keine Mitternacht ist. Und solch eine Herausforderung. Kann nur mit rotem Blut gerochen werden. Vielleicht wäre auch schon mit rotem Himbeersaft gedient, falls der Vorschlag genehm ist. Ja, aber bis dahin legst du dich lieber erst einmal zur Ruhe, mein blaues Gespenst. Voll vom vielen süßen Wein schwankte das Gespenst zum Fahrstuhl und fuhr hinauf in den Fledermausturm. Dort angelangt griff es unverständlich vor sich hinbrabbelnd nach seinem Buch, Spuken leicht gemacht für jedermann, und blätterte ratlos durch die vergilbten Seiten, bis sein Zeigefinger auf einer Stelle stecken blieb. Hier, hier, hier, hier, hier steht es. Der zähneklappernde Totengräber. »Ja, das ist, das ist genau das Passende. Die Glanzrolle macht mir keiner nach, und auch diesem widerlichen Widersacher wird es höllische Furcht einflößen, wenn er mich mit meinen Gebeinen kegelnd erblickt. <lacht> Siegesgewiß schlüpfte Huibu in sein graues Totengräbergewand und seine alte, vermoderte Holztruhe, in d er alsbald tief und fest seinen Weinrausch ausschlief. Einmal war ihm als Donnerer ein Gewitter um die Holztruhe und den Fledermausturm, doch dann war wieder alles still. Pünktlich zur gewohnten Mitternachtsstunde erwachte das Gespenst tatendurstig und wollte zähneklappernd aus der Truhe fahren, aber stattdessen fuhr es krachend gegen den Truendeckel. c i c a r o n m o r t i o was soll das bedeuten? De, de, der Deckel lässt sich nicht öffnen! Ich bin eingeschlossen und kann nicht heraus! Julius! Constantia! Castellar! Man hat mich in meiner eigenen vermordeten Holztruhe eingesperrt! Vergeblich lamentierte und rüttelte das Gespenst an dem verschlossenen Truendeckel, während draußen unaufhaltsam die Sekunden und Minuten der Geisterstunde verrannen, bis sich auf einmal die Fledermausturmkammertür öffnete. Hier bist du, Huibu? Was machst du denn für einen Spektakel? Ich warte die ganze Zeit unten im Thronsaal und glaubte, du hättest deinen Spukschwur verschlafen und vergessen, dass für zwei Geister kein Platz an meiner Tafel und auf b u r g e c k ist. Ich flehe dich an, lieber Julius, lass mich raus!、Aber、ich dachte, das wäre ein neuer Trick von dir. Du hättest dich selber eingeschlossen und den Schlüssel von außen stecken lassen. Kannst du denn nicht mehr durchs Schlüsselloch fahren? Selbstredend. Aber vor der Truhe hängt ein Vorhängeschloss ohne Schlüsselloch. Und wenn so ein Vorhängeschlüssellochloses Schloss abgeschlossen ist, sind selbst wir Geister machtlos. Und warum bist du nicht einfach durch die Wand gegangen? Das ist es ja. Dieser Trick steht in meinem Buch Spuken leicht gemacht für jedermann. Und dieses Buch liegt oben auf dem Truendeckel. h Oh, das nenne ich wirklich Pech. <lacht> Warte einen Moment. Gleich bist du wieder frei, Hui-Bu. So. Potz, Spuk und Blitz. Wo steckt der verruchte Zuschließer? Hoppla, lass mich am Leben. Du fährst ja wie ein Geist aus der Flasche. Da weiche mir aus dem Weg, Julius. Ich rase vor Zorn. Denn nunmehr ist das Maß voll. Die Stunde der Rache hat geschlagen. Noch ist die Geisterstunde nicht abgelaufen. Ge geh du voran. Ich folge dir auf den Fuß, e Julius. Hey, ich denke, du willst mit deinem Nebenbuhler abrechnen. Hat dich auf einmal der Mut verlassen, Huibu? Wie kannst du nur so etwas von mir denken? Willst du mich beleidigen, Julius? Nein, ich bitte vielmals um Vergebung. Ich vergebe dir, denn ich wollte dir nur höflich den Vortritt lassen. Rippe rauschte Huipu vor seinem Freunde her, aus der Turmkammer hinaus und hinunter ins Schloss, wo er mit einem Ruck die Tür zum Thronsaal aufriss. Aber im selben Augenblick e r g o s sich ein wahrer Platzregen auf das Gespenst. Dabei verhedderte es sich in seinem weiten, wallenden Totengräbergewand, sodass es der Länge lang hinfiel und quer durch den ganzen Thronsaal stieg. Verfehltes Verhängnis ist das nass und glatt hinter e i n e r k e g e l b a h n Ich habe mir mein ganzes Gerippe verrenkt. Aber jetzt merke ich's. Da hat wer einen Wasserkrug über die Tür gehängt und den Estrich mit Seife eingeschmiert. Doch diese Heimtücke wird meinem Nebenbuhler nichts nützen. Hier! Wo ich schon so manchen vor Grauen in die kühle Gruft gegrault habe. Hier ist der richtige Ort. Hier werde ich meine mitternächtliche Kegelei beginnen, bis mein Widersacher erscheint und sich zum Geisterstreite stellt. Was, was klappert hier nur so steinerweichend? Pass a、so, das sind ja bloß meine eigenen Zähne. So, jetzt ganz rasch meine Gebeine aufgestellt und. m e i n Gott! Nur Fahrt, nur Fahrt von diesem Arzt! Warte, so warte doch! Wo willst du denn so schnell hin, Hui-Buu? Wie von tausend Furien gejagt, hetzte Huibu an dem verdutzten König vorbei durch die hallenden Gänge über den Burghof hinüber zum Fledermausturm, wo er sich nicht einmal die Zeit für den Fahrstuhl nahm, sondern gleich außen am Blitzerbleiter hinauf zur höchsten Spitze der Fledermausturmfahnenstange sauste, an der er sich angstflatternd festklammerte, so daß sein nachfolgender Freund ihm besorgt zurief, Um Himmels Willen, was ist denn in dich gefahren? Du wirst dich zu Tode stürzen, Huibu! Das ist ja das Elend, Julius! Und ich werde für alle Ewigkeit hier oben hängen bleiben! Ja, um alles in der Welt ist das nicht reichlich unbequem? Ach, Julius! Du kamst zu spät und ahnst ja nicht, was ich erlitten habe. Ich, ich, ich, zitt, zitt, zitt, ich zittere ja, ja jetzt noch am ganzen Gerippe. Ich wollte eben im Thronsaal meine Gebeine aufstellen und mit einer Kegelpartie beginnen. Da erschien. Eine kreidebleiche Gestalt mit giftgrünen Augen, die bis an die Decke reichte, und schleuderte mir mit einer fürchterlichen Morddrohung seinen Kopf entgegen. Ich konnte nur noch meinen eigenen herabfallenden Kopf ergreifen und mein Heil in eiliger Flucht suchen. Uwe, uwe, uwe, uwe, Julius, Julius, mir, mir wird ganz schwindlig. Halte dich fest, Hui b u ich, ich finde keinen Halt mehr. Komm langsam runter. Erstmal können. o b a c h t Ich falle! Das kommt davon. Wenn ich dich nicht aufgefangen hätte, wärst du glatt abgestürzt. Oh, danke, Julius. Ich bin auch so tief gesunken und blamiert bis auf die Knochen. Denn zwei Gespenster auf b u r g e c k Das ist wahrhaftig zu viel. Alles Unsinn. Du bist und bleibst das einzige Gespenst auf Burkeck. Denn was dich so erschreckt hat, war gar kein Geist, sondern nur der neue Küchenjunge, der sich ein weißes Nachthemd übergezogen und dir einen Streich gespielt hat. ah, ah verbannt. Schmerzt mein Kopf. Irrtum, was du aufgesetzt hast, ist doch gar nicht dein Kopf. Schock, schwere Not, Julius. Das habe ich ja noch gar nicht bemerkt. Weil ich auch kopflos handeln kann. Ich habe meinen Kopf, meinen allerletzten kostbaren Kopf verloren. Ich bin verloren, rettungslos verloren, nein, nein diese r Schmach. Aber was habe ich denn dann Rundes da oben auf meinem Hals? Kopf,、äh, ich meine, Ball hoch. Du hast in der Eile den Ball aufgesetzt, den dir der Küchenjunge entgegengeworfen hat. Hier habe ich dir deinen richtigen Kopf mitgebracht. Hm. Du brauchst bloß zu tauschen und in Zukunft besser auf dein gutes Stück Acht zu geben. Dann ist alles wieder in Ordnung. Eigentlich müsste ich diesem lästerlichen Zwerg Gram sein. Doch wenn er gelobt, fürderhin meinen Weg zu meiden und du mich auf den Schreck zu einer Mohrenkopftorte einlädst, dann bin ich einverstanden, Julius. Aber nur, weil du mich als Freund darum bittest. Sonst würde ich diesem Wicht schon morgen mit meinem m o r g e n s t e r n als der blutige Rächer das Lebenslicht auspusten. Ja, ja, schon gut, schon gut, Huibu. Spar deine Puste lieber für die Torte auf. Bis zum Sonnenaufgang feierten das s c h l o s s g e s p e n s t und sein Freund Julius der 111. mit einer riesigen Mohrenkopftorte den Kopfball tauschen. Aber je fröhlicher und zufriedener sich dabei die Mine e des Gespenstes aufhellte, umso niedergeschlagener wurde der König, bis sich Huibu teilnahmsvoll erkundigte. Bei meiner Treu, was fehlt dir, lieber Julius? Ist es ist doch noch genug Torte vorhanden? Ja, du hast es gut, Huibu. Dich drückt nur der Bauch von vielen Futtern, mich aber erdrücken schwere Geldsorgen. Aber wieso dieses? Wir haben doch meinen gefundenen Schatz. Ach, der ist längst für die Modernisierung des Schlosses aufgebraucht. Ah, so. Haben wir das Malheur? Ich war gleich gegen dieses widerliche, moderne Zeug und ahne Arges. Gibt es wohl auch bald nichts mehr zu speisen?、Hm? Höchstens noch Trockenbrot mit Kunsthonig. Niemals, niemals! Du weißt, das vertrage ich nicht, Julius. Nein, nein, da habe ich auch noch ein Wörtchen mit zu geistern. Na, dann lass dir mal bald etwas Geistreiches einfallen. Morgen kommt ein reicher Amerikaner, um das ganze Schlossinventar aufzukaufen. Bei allem, was da spukt, der soll es nur wagen. Ich werde ihn als Ritter ohne Furcht und Tadel mit Pech und Schwefel am Burgtor empfangen. Wie du weißt, habe ich das dereinstens oft so gemacht. Ja, dereinstens, hui-bu. Doch der Amerikaner kommt mit einem Hubschrauber durch die Luft geflogen. Ah, ah, so ein stinkrossiges f l u g r o s s Das soll mir bloß in die Finger kommen. Sei unbesorgt, Julius. Ich werde diesem Amerikaner schon auf die Flugsprünge helfen. Lass mich nur ein weilchen nachdenken. Wenn ich dazu vielleicht noch ein kleines Stückchen Torte mit ein wenig Schlagsahne haben könnte, bester Julius? Oh, bitte sehr. Von mir aus sogar ein großes Stück mit sehr viel Sahne, bestes Gespenst. Solange die restliche Mohrenkopftorte langte, überlegte Huibu und hörte auch nicht mit Nachdenken auf, als er später oben in seiner vermoderten Holztruhe lag. So tief war das Gespenst in Nachgrübeln versunken, d a s s es gar nicht merkte, wie es darüber einschlief. Bis es am Morgen durch lautes m o t o r e n g e r ä u s c h geweckt wurde. Unsichtbar schlich Huibu hinunter auf den Schlosshof, wo just in diesem Augenblick ein Hubschrauber landete, aus dem ein dicker, runder, pausbäckiger Mann stieg und laut rief: Well, da wären wir! Mein Name ist Mailer aus Amerika.、In、ganz u s a c o u c h e u i n g g u m von Mailer, you know. Ich、äh, werde Ihr Schloss leer kaufen und alles in die Vereinigten Staaten bringen. Den Auktionator habe ich auch schon mitgebracht. Ich bin König Julius der 111. und das ist meine Gemahlin k o n s t a n t i a Oh, j、yeah. a Gar nicht erfreut. Ja, wenn Sie mir folgen und Schloss Burgeck besichtigen wollen, Mr. Mejala. Well, well, besichtigen wir Ihre Pleiteburg, Mr. Majestät. Julius, ein Wort von dir und ich fahre diesem Prahlhans an den Kragen. Bleib lieber noch unsichtbar und warte ab. Bitte dort entlang. Das ist der Thronsaal. Very i n t e r e s s a n t Nur ein bisschen vermodert und verstaubt. Und hier in der Ahnengalerie sind die Bilder all meiner Ahnen versammelt. Du meinst unsere Ahnen, Julius? Schweig. Dies ist Julius der Glatzköpfige. Das dort a d u l a r der Starke. Very well, very well indeed. Und、äh, wer ist dort hinter der Migridge auf dem Gemälde? Der meint mich, Julius. Pst, sei still, Huibu. Tja, über dem liegt ein dunkles Geheimnis. Das ist der verwünschte Ritter Balduin. Never mind, macht nichts. Ich werde alles kaufen. Schon die Ahnen in Europa kauten s Chewing Gum von Mailer. Das gibt eine großartige Reklame. Julius, das ist die Rettung. Sag dem aufgeblasenen Dickwanst, die Auktion soll heute Nacht zur Geisterstunde stattfinden. Was hast du vor, Huibu? Verlass dich nur auf mich. Oder habe ich dich schon jemals im Stich gelassen, Julius? Nein, wenn dabei auch stets etwas schiefgegangen ist. Tja, also, wenn es Ihnen genehm ist, kann die Auktion heute Nacht um Punkt zwölf Uhr beginnen, Mr. m a y a l a Wonderful, Mr. Majestät. Den ganzen Tag über beobachtete das Gespenst grinsend aus seiner f l e d e r m a u s t u r m k a m m e r l u k e wie der pausbäckige Amerikaner Kaugummi kauend u r c h das s c h l o s stiefelte s und schon Besitz ergreifend all die alten wertvollen Gegenstände betatschte. Und als schließlich die dunkle Nacht hereinbrach und die große Standuhr im Thronsaal die Geisterstunde einschlug, war auch der unsichtbare s c h l o s s g e i s t zur Stelle. Und lauschte den Worten des Auktionators. Meine hochverehrten Damen und Herren, im Namen der in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Majestät König Julius des 111. eröffne ich die Verkaufsauktion auf Schloss Burgeck. Keine Sorge, lieber j u l i u s ich stehe dicht hinter euch und spuke gleich los. Hoffentlich, Huibu. <lacht> Als erstes versteigere ich die schwere, geschnitzte Eichentafel, an der Generationen von Schlossbesitzern gespeist haben. Well, ich biete 1000 Dollar. 1000 Dollar zum ersten, 1000 Dollar. Was soll das bedeuten? Die Tafel bewegt sich auf einmal. Sie, sie rutscht und ruckt und drückt hin und her. Tischrücken, <lacht> das kennen wir in Amerika auch. Aber der Trick ist v e r y interessant, Mr. Majestät. Lassen Sie sich nicht stören und fahren Sie fort, m y f r i e n d、äh, äh, ja. Äh, als zweites versteigere ich diesen wertvollen goldenen Thron. Ich biete 5000 Dollar. Bietet jemand mehr? Nein. 5000 Dollar zum ersten, zum zweiten, zum. Thunderstorm. Nun fängt auch noch der Thron an zu wackeln. Er tanzt auf und nieder und. und. und schwebt auf die Tafel. <lacht> Ein richtiger Möbelturm zu Babylon. Beinahe wäre ich darauf reingefallen, Mr. Majestät. Doch machen Sie nur weiter, Old Boy. Es ist zwecklos, h u e b u o Dieser Amerikaner ist durch nichts zu erschüttern. Nicht verzagen, Julius. Mein Glanzstück kommt noch. Und. Und jetzt versteigere ich die wertvolle bronzene Ritterrüstung, in der einst der geheimnisvolle Ritter b a l d o i n vor seiner Verwünschung auf die Jagd zu gehen pflegte. Ich biete 100.000 Dollar. Weeboot! Ich biete eine Million! Hilfe! Zu, zu, zu Hilfe, ein Gespenst! Rette sich! Rette sich, wer kann! Very fantastic indeed! Ein echtes Schlossgespenst! e、er、s sitzt in der Ritterrüstung, hoch oben auf dem Thron! Wenn ich das in Amerika erzähle, glaubt mir das kein Mensch! Mr. Majestät, ich zahle eine Million in Bar für Ihr Gespenst und lasse es drüben in einer Geisterbahn als Reklame auftreten! Selbst ein alter Geist sagt ja! Zu s c h u e i n g h a m von Majala. Das gibt eine Sensation. Nein, tut mir leid. Das Gespenst ist unverkäuflich. Schnell, schlag ein, Julius. Aber du bist doch mein Freund. Ich kann dich doch nicht verkaufen, Huibu. Denk an Schloss b u r g e g g Also, du hast es so gewollt, Huibu. Von mir aus. Für eine Million Dollar gehört der Geist von b u r g e g g Ihnen, Mr. Majala. Okay, hier ist Ihre Million, Mr. Majestät. Und hier bin ich. Und Wonderful! Der Geist fährt von ganz allein in meinen Übersee-Koffer. Rasch zugeklappt und abgeschlossen. Das wird das größte Geschäft meines Lebens. Wenig später startete bei bleichem Mondlicht der Hubschrauber vom Schlosshof, während ihm die Besitzer von b u r g e c k betrübt nachblickten. Aber gerade als seine Majestät tief aufseufzte, seine Gemahlin Konstantia sich schluchzend eine Träne abwischte und der Kastellan verlegen schnüffelte, ertönte hinter ihnen eine vorwurfsvolle Stimme. Sie sind da Und blast s Trübsal. Wir dachten, du wärest auf dem Weg nach Amerika, Huibu. <lacht> Reingefallen! Als dieser aufgeblasene Geldprotz seinen Überseekoffer zuklappte, saß ich schon längst wieder auf dem Kronleuchter und kicherte mir ins Fäustchen, obwohl die Schwertschluckerei nicht gerade ein Zuckerlecken gewesen war. Um ein Haar hätte ich mich verschluckt. Man merkt es, du kaust ja jetzt noch. Wo, wo, das ist doch nur der Kaugummi, den ich mir von dem Dickwanst ausgeborgt habe. Schmeckt gar nicht übel. Nur meine Kinnlade verklebt immerzu. Magst du auch ein Stück, Julius? Nein, nein, besten Dank, Huibu. Umso besser. Doch ich habe euch noch eine famose Idee mitgebracht, wie wir fortan nie mehr in Not geraten werden. Bitte nein, nicht schon wieder eine Idee, Huibu. Warum denn nicht, Julius? Wir werden aus Burgeck ein richtiges Spukschloss machen. Ja, das ist es doch schon seit über 400 Jahren, wenn ich mir die Erinnerung gestatten dürfte. Ja, aber Itzo nehmt ihr dafür Eintritt und macht mit mir Reklame, wie es der dickwanstige Mr. Meala j in Amerika tun wollte. Und wie willst du so ganz allein gleichzeitig im ganzen Schloss herumgeistern? Wenn so viele Leute kommen, dann wollen sie für ihr Geld auch sehr viel Spukerei erleben. Tricks und Glanzrollen einüben und rutsche und sause und brause wie der geölte Blitz hin und her, hinauf und hinunter durch das ganze Schloss und heule und ächze und stöhne überall aus Leibeskräften. Hui! Hui! Hui! Wuhu! Na, was sagt ihr dazu? Fabelhaft. Einfach toll. Bravo! wenn ich mich zu dieser Beifallsäußerung hinreißen lassen dürfte. Schon am nächsten Tag prangte an der Zugbrücke ein großes Schild: Schlossbesichtigung mit echtem Spukgeist. Bald strömten von nah und fern die Leute herbei, um b u r g e c k zu besichtigen und einen richtigen Spukgeist zu erleben. Und die Schlossbesitzer hatten alle Hände voll zu tun. Als meine Majestät, König Julius der 111., heiße ich Sie herzlich auf b u r g e c k willkommen. Eintritt pro Person eine Mark. Schreckhafte Zahlen die Hälfte. Hieru, meine Herrschaften, erblicken Sie den Fledermausturm, wenn ich als Kastellan darauf aufmerksam machen darf. Und hier spuke c ich das Schlossgespenst mit einer rostigen Rasselkette. Wee-woo! Wee-woo!